З розумним виглядом зазирали В плювальницю І ставили, ну, дуже в'їдливе запитання А як часто ви обробляєте Оце хлоркою? Пані Ніна Бадьору рапортувала Після кожного хворого Усі знали, що це не так Але й ніби бавилися у гру Хто кого зажене на слизьке Завжди те саме «Одну хвилинку», – сказав лад пацієнту, що старанно роззявив рота і витріщив очі на малесенький борчик у владових руках. Якби люди знали, який смішний вони мають вигляд у стоматологічному кріслі. Екзекуція відкладалася на певний час, і пацієнт нервово ковтнув слину. Бармак слухає. Голос дідулі... Долинув до нього, мов, із страшного сну Подайте, люди добрі А в нас є ще щось цікавеньке для вас Так-так, дуже цікавеньке Влад нервово ковтнув слину Цікаво, скільки треба таких дзвінків Щоб людину повністю розмазати по стінці Мене це не цікавить і відповів він, але слухавку не поклав. У нас є щоденник, її щоденник. Багатозначно зашепотів шантажист. Якби вимерли всі, кого можна шантажувати, то вимерли б і шантажисти. Час нам, мабуть, вмирати, куме. Або ви зараз кажете щось справді, суттєве. Або я з вами не говоритиму То Токин трубку Але ж цікаво Цікаво, що ще вони відкопали У нас щоденник нашої невістки Там вона пише про вас і про... Чому ваша невістка має писати про мене? Запитав Влад І раптом до нього дійшло Щоденник Зоряни чи вона тепер переслідуватиме його до кінця життя? А ви послухайте. Скрадливий шепіт взявся озвучувати те, що ніколи не призначалося для сторонніх. А влад присів на край столу. Не існувало сили, яка б змогла зараз відірвати його від слухавки. Чому я ще з ним? Сільський хлопець, владзьо. Який потрапив у велике місто, називає себе владом, і так високо задрає носа, що мені завжди, коли я його бачу, хочеться дати йому щіглика, але я стримуюся ще образиться ненароком, а виконує всі мої забаганки. Але ж це так нудно. Чому я ще з ним? Дурненький, самовпевнений простачок. Але, але, але, Є в ньому якась ненормальна родзинка, яку я збираюся будь-що розкусити. «Цікаво, правда?» – збуджено запитав дідуля, насилу відірвавшись від читання. «Григоровичу все гаразд?» Влад підвівся і знову сів. Він ніколи не думав. Що удари по самолюбству Бувають такими болючими Хіба ти не чув Що жінки цинічніші Є хидніші І жорстокіші за чоловіків Чув То чому скавулиш Влад сціпив зуби Хотілося битися головою Об стіну до крові До чорноти перед очима Хотілося ще раз Хоча б і ще раз відчути на губах терпку солодкавість червоно-чорного коктейлю. Але ж він сам, добровільно, без примусу, поліз у найглибше пекло, аби лише подалі від того злощасного раю. Дурненький самовпевнений простачок. Рай мав своїх агентів навіть у пеклі. Чому ви не запропонуєте цей бестселер іншим його героям? Я впевнений що там є кілька сюжетних ліній. «А ви хочете, щоб хтось інший прочитав ці сороміцькі рядки про вас?» Трубку взяла бабуся. Змінився тембр, збільшився тиск. «Ося чарівність зникла, мова пішла суто в грошовому руслі. Там є багато порнографічних моментів. Наша невістка не була порядною жінкою» що шантажисти називають порядністю А Влад поступово повертався сьогодення обпалений і заморожений водночас і чим ці моменти можуть мені тепер зашкодити а ви подумайте на тому боці кинули трубку вирішили змінити тактику довбати камінь краплями довше але безпечніше, ніж киркою От тільки як довго камінь зможе це витримати? Григоровичу, я поруч. Дякую, Нінок, ви справжній друг. Марія шукала конверт з доказами, методично, крок за кроком обнишпорюючи кімнати, відчуваючи себе надумною злодюшкою, намагаючись прогнати це відчуття, але воно поверталося знову і знову. Можливо, конверт знищили, а можливо, й ні, не можна було втрачати жодного шансу. Марія шукала ключ до дверей, які вели на волю, але хто зна, чи знайшовши його, вона зможе ним скористатися. Раптом замок виявиться іржавим, або його підмінять, або вона взагалі помилиться дверима. І звідки такі песимістичні думки? Біда лазила за нею слід у слід, чорношерста, червоноока, повна оптимізму. Вечеря минала в мовчанні. Гаряча грибна підлива розливала довкруг такий аромат, що влад зачув його ще від порога. Але краще б він пішов вечеряти в нічний клуб. Оглушлива музика і різке неонове світло підганяли його вовкулаку, і то швидше розпочинав і швидше закінчував свою справу. А тут...